Suduzi! zvolal hlasem, který mu povážlivě přeskakoval: Jezle! Co je orech? – zpozornil Terasky. Mimořádná udalosť? – Něco mnohem horšího, co druhu majore. Právě by volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám jede prověrková komise v tom nejsilnějším složení. Vede i sám sudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Poté omdl nadporučík Hulák, avšak nikdo si toho nevšiml. Důstojníci si vyměňovali zděšené pohledy a bylo zřejmé, že pouze blízkavé pleše brání mnohým v tom, aby si zoufale rvali vlasy. Pak promluvil Terasky. "Sudrovia, toto se nemalo stať. Terasky jsme v Riti. Nikdo mu neodporoval, neboť všichni cítili to tež. Na podlaze se probral vědomý vědomí nadporučík hulák a mumlal, že se celý život držel, aby to nakonec takhle dopadlo. Představa, že bude veřejně degradován, ho neděsila tolik jako eventuální návrat k ševcovskému verpánku a to bylo nyní na nejvýš reálné. Avšak bylo nutno se vzchopit. Soudroho Všetci na svá města chovat se v boji. Možno iba zvíťazit lebo padnout. Teresky se všetko ukáže. Já mám dojem, že padneme. A ještě k tomu s velkým hramusem. Já už na to nemám nervy, běroval kapitán Domkář. Mávr rozhoršený rukou a se sklopenou hlavou opustil kancelář. Také ostatní odcházeli na svá pracoviště, plní poraženecké nálady, Věděli, že příští hodiny rozhodnou o jejich další existenci a při svých schopnostech si nedělali příliš iluzí. V kanceláři zůstal jenom Terasky a kapitán Ořech. Bojím se, že dopadneme jako sedláci u chlumce. K této větě se Terasky nevyjádřil z toho prostého důvodu, že nevěděl, co to je chlumec a tím méně měl ponětí, Kterak tam sedláci dopadli. Mlčel a dlouho pokyvoval hlavou. Pak vzal politruku a podpaží a jemně ho stiskl. Mali jste pravdu orech? Když jste hovorili, že pán Bůh neexistuje. Já jsem za vrůcně modlil celou noc a nič. Len taký průser. Preto terazky verím, že všetko je dielom přírody. Ano. A my Marxisté tuto přírodu ovládáme, jenomže to nám je momentálně hovnoplatný. Kefalín hrál na ošetcovně šachy s vojínem Kebzou, který byl do nepomuku právě převelen od bojových jednotek. Nesporně zajímavý exemplář. Já jsem živej doklad toho, pravil Kebza, že žádný stromy nerostou do nebe a že pícha předchází pád. Buď rád, řekl Kefalín, tady je vybraná společnost. O tom nepochybuju, už klíbr se kebza, jenomže já od malička strašně hradat makám. Celý život jsem se úspěšně výjíbal práci a teď mám na krku stavbu socialismu. Myslíš, že to při svý že vydržím? Můžeš si zlomit levou ruku, poradil mu Kefalín. Kěpřa se k tomu návrhu nevyjádřil, protože se právě rozletěly dveře ošetřovny a v nich stanul silně rozuřený lapidů žužík. Pánové, rychle zalezte je tady čepička! Nebylo to tak úplně pravda. Ministr se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování zakončil. Dal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. zlí jazykové tvrdili, že rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů, plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli zelenou horu plnělánu a hned u vchodu se rozeřvali. Ústletým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejklusčím generálem a zvolal, jak to měl naučeno. Soudruch, minister, major Haluška! Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr, zařběl! Vy soudrů neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného! Pod Teraským se podlomili kolena. Páne páčtě! Pán velikomožný, zablekotal nešťastně a s netajným děsem hleděl na mohutný generálův pupek. Cože? zažval generál a nepatrně poposkočil. Prebáčte, súdruh, generál, já jsem taky zmedělý? To vidím, konstatovala veličina. Pokračujte hlášení. Terasky se zachvěl. Měl sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť pojednou selhala. Ostatně nebylo ani divu. Tolik generálů major v životě neviděl a jakkoliv byl pišný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil z paměti nesouvislá slova. Popleši se mu valily potoky studeného potu, údy mu zřevěnily. Jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slíkal od dozorčího roty. Po dobu mojej služby se nic zvláštního nestalo. Ale stane se! A vám, soudru majoresto, je veselo nebude. Terasky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálsko-plukovnická vlna se přes něj přelila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 hostižení se bránili zejména panickým útěkem a snažili se ukrýt v některé z temných skříší, jimiž zámek překipoval. Marně! Byli vytahováni na světlo, pérováni, deptáni, jebáni, zesměšňováni a ničeni. Strašné, nezapomenutelné okamžiky. Do kuchyně se přiřítil generál a zakopl ohrnec s gulášem. To je kuchyně, otázal se hlasem, který by dobře uplatnil na vojenské přehlíce. To je chlíb, Šude svinčík, nepořádek, ba přímo bordel. Já sama zatočím, miláčkové. Rozhlížel se po přítomných, aby zjistil, kdo má nejvyšší šardy. Dozorčí kuchyně měl na ramenu pouze jedinou nudli a sezvat frajtra. To pro generála nic nebylo. Ale pak spatřil nadporučíka Huláka, který se zoufale lečmarně snažil ukrýt za jedním z kotlů. – Hej, vítám, zařval generál, proč jste mi nepodal hlášení? Nadporučík vyvrávoral na scénu. Byl zenačně zesláblý, neboť následkem prověrek propukla u něho žaludeční neuróza, a tím pádem nemohl sníst obvyklé množství porcí. Tak co? zvedl obočí generál. Soudru majore, zašeptal hulák, který zcela zapomněl, že existuje i jiná šarže než ta, kterou obdivoval u Teraskyho. Nepřehlédl jste se, když já jsem byl majorem, tak vy jste ještě nerozeznal vojáka u hasiče. Soudru generále? Nadporučí hulák. Nadporučí hulák. Nadporučí hulák. Opakoval tato dvě slova jako gramofon, který se nepodařilo zastavit a třásl se na celém těle. Ještě jste nadporučí hulák, prohlásil generál, ale za dlouho už budete pouze hulák. Moderní armáda nemá pro takové důstojníky místo. Poměrně dobře dopadl kapitán Honec, který docela úspěšně simuloval srdeční záchvat a byl dopraven do plzeňské nemocnice. Naproti tomu kapitán Domkář byl tlustým generálem polapen na půdě a měl co dělat, aby mu vysvětlil, že zde kontroloval ozubí věžních hodin. Poručík Dolák, který měl být v knihovně, tuto zátěž nervově nevydržel a lehl si na střechu provizorní latriny. Byl objeven plukovníkem, který si prohlížel z druhého patra okolí a tak si pozdě uvědomil, že se měl jakožto zkušený voják krýt alespoň dechtovým papírem. Kapitán Ořech se rozhodl, že to ministerské komisi postaví politicky a skutečně počal v tom smyslu bojovat. Prohlásil, že je syn dělnické třídy a že pro socialistické vydobytky kdykoliv značením procedí krev. A dobře, řekl mu pozorně naslouchající generál. Ve kterém roce byl sepsán komunistický manifest? Kapitán Ořech několikrát prázdno polkl, nepředpokládal, že ho budou zkoušet jako malého kluka a tím méně čekal záludné teoretické otázky. Komunistický manifest byl sepsán proto, aby se dělnické třídě dostala do ruky mocná zbraň proti imperialismu. Jedině dělnická třída, vyzbrojená marxistickým učením, je schopna otočit kormidlo dějin ku předu a zpátky nikrok. Jistě, jistě, jistě, souhlasil generál, ale kdy a kým byl sepsán komunistický manifest? Bylo to kolem roku, mumlal ořech a potom plácel, kolem roku 1905, soudruhem Stalinem. Generál zavrtěl hlavou. Mílíte se, soudru, kapitáne, pravil. A co vám říká jméno Aurora? Politrukovi skutečně to jméno něco říkalo. A rozhodně by byl ochoten přísahat, že už je někdy slyšel. Aurora, Aurora, byl to snad italský soudruh brutálně umučený fašisty? Nebude o nějakou pevnost, která se vyznamenala v boji s hitlerovskými okupanty? No tak, pobízel ho netrpělivý generál, která válečná loď zahájila palbu na zimní palác? Ořechovi zamžikala očka radostí. Byl to křižník Potěmkin, sou druhu generále a na jeho počest byly v celém sovětském svazu zakladány Potemkinovi vesnice. Stačí, řekl generál. Nyní svolejte politické školení mužstva. Jsem zvědav, jsou-li vaši podřízení stejně na výši, jako jejich velitel. Kapitán Ořech zažval. Provedu! a odkvačil se smíšenými pocity splnit rozkaz. Byl rád, že už nebude vystaven potupným školomeckým otázkám, avšak na druhé straně se obával, jak dopadne průzkum mezi neuvědomělými vojny. Práci politického pracovníka nehodnotíme přece pouze podle jeho vlastní úrovně, ale i podle stavu celé jednotky. Dozorčí, zachrčel na dokonale zblblého desátika bublíka, svolejte mužstvo na PVSku. Pak se sám opřel o zeď a sevřel hlavu v dlaních. Do prdele, zahučel zlostně, že já vůl jsem vyexpedoval všechny faráře na pracoviště, jako bych nevěděl, že faráři jsou nejlepšími marxisty u útvaru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 Minulou účinkem. Šefce nebo pekaře v důstojnickém munduru snad vyměníš, ale lékařů není nikdy na zbyt. Generál téměř laskavě horčovi pokynul a přistoupil ke kefalínově lůžku. Co vám chybí, soudruhu? Nechybí mi nic, odvětil kefalín, ale navíc mám závratě a halucinace. Jak se to projevuje, zajímal se generál. Z jasná jasna se mi začnou dělat mžitky před očima. A já padám kam si do neznáma. Někdy výdám přeludy po nejvíce fialové barvy. Máte horečku? zeptal se generál. Nemám, odvětil vojín. Tak se oblékněte a plavte na své pracoviště. Já vás ujišťuju, soudru vojíne, že bych vás z vašich halucinací vyléčil za pár minut. Kefalín neodporoval, neboť usoudil, že se kolem děje mnoho zajímavého a že je hřích vyvalovat se na ošetřovně. Soudrou kapitáne, dovolte mi odejít, zvolal. Jedva si natáhl kalhoty. Předvádíte mi své halucinace příliš primitivním způsobem, konstatoval opovrživě generál, ale pak mu došlo, že se kefalín nedovoloval jeho, nýbrž kapitána horce. Člověče, zařměl. Vy jste dva roky na vojně a neznáte to základní. Mně se zdá, že začínám chápat, proč vás v soudruzi ulili na ošetcovnu. Jak se jmenujete vojn Kefalín? Podívejte, Kefalín, děl generál, v této místnosti jsem já, soudruh kapitán a zde vojín. vojn. Kromě vás ovšem vyžádáte o dovolení odejít. Na koho z nás tří se ovrátíte. Na vás, soudru generále. Velice správně. A proč? Protože žádat o dovolení tady na kebzu je evidentní blbost. A když jsem požádal soudruha kapitána, bylo to špatně. Zbýváte tedy už jenom vy. Generál se poněkud zachmuzil. To ovšem není ten pravý důvod. Důležité je, že mám ze všech přítomných soudruhů nejvyšší hodnost. Kdyby tato místnost byla plná majorů pod plukovníků a plukovníků, obrátil byste se zase na mě. Pamatujte si to. Ať už vás tu nevidím. Kefalín blesku rychle vyrazil ze dveří, ale generálu Vřev ho přivolal zpátky. Neslyšel jsem, že byste mě požádal o dovolení odejít? Vojna není holubník, soudru. Myslel jsem... Že už se to rozumí samo sebou, hluhoce se kefalím. Když jste říkal, že už mě nechcete vidět, na vojně nic není samo sebou, vykládal generál. Tam vše probíhá zákonitě podle platných směrnic a řádů. To, že bych vás rád viděl za dveřmi, vás neopravňuje k porušování vojenských norem. Čekám, jsou Co Samozřejmě, generále, nevolte mi odejít. Vypěl prsa kefalín. Děte a zapojte se do práce. Nerad bych zjistil, že se někde flinkáte. Kefalín opustil šetcovnu a zjistil, že neví, kam se vrtnout. Vrhnout se ve vycházkové uniformě přímo do středu ministerského firmolu pokládal za šílenství. Zamířil proto do kaple mezi skladníky, kterým právě poručí Krajilich navrhoval, aby mu tikali. Všechno je v pytli, tvrdil. Tak z toho nebudeme dělat vědu. Mně konečně Černík říkal, že bych se uživil u divadla. Já se civilu nebojím, ale jsou tady jiní, kterých cípnou za plotem. To vám dám písemně. Kefalínci v kapli vybral pracovní oděv, který nebyl právě v tom nejlepším stavu a okamžitě se počal převlékat. Co blbneš? Otázal se Franta Moniavka. Sedni si tamhle na prdel, nebo zales pod oltář a nedělej ze sebe hrdinu. Jak vystrčíš šišku, tak tě někdo pořádně spíruje. Už se stalo, řekl kefalín a sám generál mi kladl na srdce, abych se někde neflinkal. Co chceš dělat? Žasl voňavka. Kdysi jsem tu krmíval prasata a nevidím důvod, proč bych si to nyní nemohl zopakovat. Stejně se vsadím že si těch chudinek v těchto pohnutých hodinách nikdo ani nevšiml. Tak se stalo, že generál, který opustil Šecovnu, krátce poté, kdy odtud vyhnal vojina kebzu, potkal kefalína, nesoucího k ohradě, z prasaty dva kýbly zbytků od oběda. Vojín byl zřejmě velice spokojený, neboť si prospěhoval píseň, Andolo, já už tě nemiluju, protože nejsi můj typ. Raději na vojnu narokuju. Soudrůvojné, co to zpíváte za strašnou odrohovačku? A proč máte na sobě tu pozvracenou uniformu? Kefalín se snažil vysvětlovat, ale generál ho rozhodným gestem umlčel. Postavte někam ty kýbly, zavalel ať už jste zpátky na ošetcovně.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 Naschledanou soudru, generále, zasténali zelenohorští důstojníci a mnozí z nich měli pláč na krajičku. Čo bolo to bolo, zašeptal terasky zvadlému kapitánu Ořechovi, strílec se preto nebudem.